Kapitola 17. A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana bratra jeho i uvedl je na horu vysokou soukromí. A proměnil se před nimi i zastkvila se tvář jeho jako slunce, pak jeho učiněno bílé jako světlo. A aj ukázali se jim Mojžíš a Eliáš rozmouvající s ním. A odpovědě v Petr řekl Ježíšovi. Pane, dobré je s nám tuto býtí. Sešli uděláme tuto tři stánky. Tobě jeden a Mojžišový jeden a Eliášov jeden. Když pak on ještě mluvil, aj oblak světlý zastínil je, aj hlas z toho oblaku škoucí. Tento těst, ten můj milý syn, z mi se dobře zalíbilo, toho poslouchejte. To uslyšavše učedlníci padli na tváři své a báli se velmi. A přistoupil Ježíš, dotekl se jich řka. Staňte a nebojte se. Pozdvihše pak očí svý, žádného neviděli, než samého Ježíše. Když pak zestupovali z té hory, přikázali jim Ježíš řka. Žádnému nepravte tohoto vidění, dokud by svým člověka nevstal mrtvých. I otázali se ho učedoníci jeho škouce. Tožto to pak zákonníci praví, že má Eliáš prvé přijít, Ježíš pak odpovídaje řekl jim. Eliáš zajisté přijde prvé a napraví všechny věci. Ale pravím vám, že Eliáš již přišel. Avšak nepoznali ho, ale učinili mu, co chtěli. Tak i syn člověka trpěti bude od ní. Když srozuměli učedlníci, že jim to pravil o Janovi křtiteli. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu člověk a poklekl před ním na kolena. A řekl, pane, smiluj se nad cinemým nebo náměsíční těst a těžce se trápí. Často zajistě padá do ohně a často krát do vody. I přivedl jsem ho učedlníkům tvým, ale nemohli ho uzdravit. Odpovídaje pak Ježíš, řekl, o národe nedělný a převrácený. Dokud budu s vámi, dokud vás snášet i budu, přiveďte mi jej sem. I přimluvil tomu ďáblství Ježíš, i vyšlo od něho, a uzdraven je z ten mládenec tu hodinu. Tedy přistoupil vše k Ježíšovi soukromí, řekli, proč jsme my ho nemohli vyvrcit? Ježíš pak řekl jim, pro nevěru svou, amen zajisté pravím vám, budete-li víru jako zrnohorčičné, Díte této hoře přejdi odsud tam i přejde, a nebudeť vám nic nemožného. Toto pak pokolení nevychází jediné skrze modlitbu a půst. A když byli v Galilei, řekl jim Ježíš: syn člověka bude vydán v ruce lidské, a zamordují těj ale třetího dne z mrtvých stane, I zarmoutili se náramně. A když přišli do Kafarnaum, přistoupili ku Petrovi ti, kteří plat vybírali, i řekli, tož mistr váš nedává platu? A on řekl, dává. A když přišel domů, přičel jej Ježíš Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští, od kterých berou daň, a ne plat? Od synůli svých, čili odcizí. Je mu Petr, odcizí, i řekl mu Ježíš tedy synové jsou svobodní. Ale abychom jich nepohoršili, i k moři, vrz udici a tu rybu, kteráž nejprve uvázne, vezmi a otevra ústa její, nalezneš grož. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe.